DAKOT ISRAEL IISRAELI MINUTID Tere, hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peetri Võsu ja Eetris on IISRAELI MINUTID. Lahupäeval 7. oktoobri varahommikul toimus kaasa terroriorganisatsiooni Hamas rünnak oli vastu. Kogu hommiku vältel kõlasid sireenid Jerusalemas ja mitmel pool üle kogu Iisraeli. Rünnak tuli Iisraeli turvajõududel ootamatult. Selleks ei olnud valmis. Olles nelja eestlasega Jerusalema kesklinna hotellis, kuulsime hommiku söögi lauas sireene, mis järel läksime ka kohe kohevariendisse. Kostus kolm tugevat pahvatust. Õnneks olid need tõri poolt õhku lastud relvadest. Raketirünnakute häiresignaal käivitusel hommikul iga mõne minuti järel. Pisut üle minuti häire alguses kõlas ka igakord mitmed plahvatusi. Saime aru, et sireni kõlades on varjumiseks üks minut. Edasine sõltus sellest, kas raketitõrje süsteem oli vainulõkk raketti hävitanud või oli see läbi ja maandus kuhugi lähedusse. Paar tundi hiljem kuulsime uudistest, et Hamas oli teatanud, et nad olid juba hommiku tundidel tulistanud kaasast Iisraeli suunas üle 5000 raketti. Samuti olid terroristid murdnud mitmes kohas piirid ära või tunnud sellest üle Iisraeli eesmärgiga tappa ja võtta pant Tänaseks on teada, et ette kuulutamata rünnaku tagaerel on hukkunud üle 1300 juudi valdavas enamusest siviilisikud, kelle hulgas on palju lapsi, naisi ja vanureid. Lisaks hukkunutele on vähemalt 130 Iisraeli kodaniku vangistatud. Üle 3600 on haavatud, kellest sajad on kriitilises olukorras. Iisraeli raketitarjasüsteem Iron Dome töötas hüllatavalt hästi ka üli suure koguse raketide tõrjumisel. Valdavosa ofritest hukkus üle piiri pääsenud terroristide valimatu ja jõhkra tapmise tagajäril. Sajad jõhkardid, kes kaasas saabusid tapsid automaatrelvadest, granaatide ja muude, Tabariistad abil kõiki, kes ette jäid. Kaasavahetus läheduses olevas piirkonnas kammiti mitmed asulaid majahaaval läbi, kuhu sisse ei pääsetud, need süüdati põlema. Hamas võttis kaasaga piirneval alal üle 20 asulas võimu üle. See kõik toimus ootamatult. Iisrael ei olnud valmis end selle rünnaku vastu kaitsma. Kulus üle kahe päeva enne, kui Iisrael suutis vallutatud alat tagasi võtta ja võtta taas kontrolli kaasa piiril toimuva üle. Iisrael mobiliseeris suurema osama tegev kaitsevest kaasa piiril kontrolli taastama. Lisaks kulutada välja reserväelaste mobilisatsioon. Oma kodumat tulid lisaks Iisraelis elavatele juutidele kaitsma ka tuhanded noored mehed väljast poolt. Selleks saatis riik neile järgi ka mitmeid eri lende. Kokku tuli riigi teenistusse oma kodumaa kaitsele üle 350 000 noore juudimehe. Nende hulgas ka tuntud Eesti juurtega Albert Wexleri poeg Karl Wexler. Vaatamata Iisre väga heale luure infole on teadmata, kui palju terroriste oli tulnud üle piiri. Iisrael otsis ja väheaval leidis neid veel nädal pärast sõja algust. Nende tabamiseks on Jerusalema tänavatel tohutud hulgad politseinike. Liikumus oli näha ka erakordselt palju politseiautosid. Iisral alustas otsekohe vastu rünnakud kaasa terroristliku infrastruktuuri pihta. Siht märkideks võeti raketilaskevahendid, relvalaod ja tehased, Hamassi juhtfiguurid ja nende juhtimiskeskused. Enamus Hamassi jõukudest lahkus Iisraeli teritoriumilt või hukkus tahingutes möödunud nädala jooksul. Raketirünnakud Iisraeli asustatud alade pihta jätkusid – Vaatamata Iisraeli vägede jõulistele löökidele terroristide sihtmärkide pihta, ei ole nende relvavarud veel lõppenud. See võib tuleneda asjaolust, et Hamas on aastate jooksul arendanud ja kasvatanud oma maaoluste tunnelite süsteemi. Räägitakse umbes 500 kilometrist tunnelitest, mis asuvad enamasti umbes 30 meetri sügavusel maa sees. Tunnelid on oma vahel ühendatud ja moodustavad tervikliku süsteemi. Osa neist on piisavalt suured autoga sõitmiseks. Osas on raute rööpad, mida pidi on võimalik laske seadmeid ühes kohas teise liigutada. Sissepääsud neisse asuvad avalike hoonete nagu koolide, haiglate ja muude sarnaste keeldritest. Selliselt kasutavad nad siviilisikuid oma militaareobjektide inimkilpideks. Israele jaoks ei jätta selline olukord palju võimalusi edasiseks tegutsemiseks. nii suurt tunnelite infrastruktuuri ei suudeta õhust hävitada. Kui see sõjalõppedes alles jääb, taastub Hamas lüüa saamiseks kiiresti ja ründab taas. Kaitseväe saatmine kaasasse maadpidi on küll ohtlik igale võitlejale, kuid tundub olevat mööda pääsmatu Hamassi uute võimekuste peatamiseks. Selleks, et kaitsevägi saaks anda piirkonnas piisavalt õhulööke ja ka maad pidi sisse minna, on siiviil vältimiseks vältimiseks vajanende välja saatmine enne rünnakut. Iisrael saatis kaasa elanikele hoiatuse ja juhtnöörid lahkumiseks, andes 24 tundi aega juba möödunud reedel. Pühapäevaks oli juba suurem osa kaasa põhjaosa elanikest piirkonnast lahkunud. Terrori juhid üritasid küll panna neid oma otsust muutma, kuid enamust tajus, et sellest sõltub nende ellu jäämine. Hamassi militaardieva juht Mohamed Deif kutsus möödunud reedeks kogu maailma islami usulisi üles relvadele, et tappa kõiki juute ja kristlasi kalviisil. Mitmel pool üle maailma oli ka insidente, kus tema üleskutsele reageeriti ja selle kohaselt tegutseti. Kajuks ei ole oht kaasast Iisralile ainsaks probleemiks. Lisaks sellel on Iisrali põhjapiiri taga hästi organiseeritud ja relvastatud organisatsioon Hezbollah. Sarnaselt Hamassiga tulevad selle organisatsiooni rahat, väljaõppe ja relvad põhiliselt Iraanist. Hezbollah väed on ülevõtnud reaalse võimu majanduslikult nõrgas Liibanonis. Samuti on need relvastatud üksusi Süürias. Hezbollah vägedel on ressursse kordades rohkem kui hamasil. Juba teise sõja ajal, aastal 2006, tulisid nad Iisraeli pihta üle 4000 raketti. Iisrael hävitas samuti tuhandeid rakette ja palju muud nende relvastusest, kuid arvatakse, et tänaseks on see rohkem kui kordistunud. Seda vaatamata Iisraeli korduvatele õhulöökidele nende relvasaadetiste hävitamiseks, mis on läbi Süüria saadetud Iisraeli piirile nii Süürias kui liibanonis. Praeguses konfliktis on Hezbollah juba mitmel korral tulistanud üksikuid rakette üle piiri Iisraeli. Täismõõtmelist sõda ei ole nad veel alustanud seda mitmel põhjusel. Vaatamata mitmetele ähvardustele Iisraeli suunal, teab Hezbollah, et sõjas Iisraeliga saavad nad ka ise kõvasti kannatada. Tõenäoliselt mäletavad nad värskelt veel oma saamist teises Liibanoni sõjas aastal 2006. Samuti on neid hoiatanud sõta minemise vastu USA kes on oma sõnade toetuseks toonud vahemere piirkonna vahetusse lähedusse oma suurima lennukikandja Gerald Fordi. Lisaks sellel on ka teine lennukikandja sinna teel. Nii Liibanon on ka Süüria valitsused ei soovi oma maadele katastroofi, mille põhjustaks nende sõtta sõttasatumine Iisraeliga, keda reaalselt hakkab piirkonnas toetama ka USA armee. Vaatamata kõigile vastuoludele ei ole siiski nende sõtta mine välistatud. See oleks Iisraelil palju keerulisem kui võitlus vaid ühel rindel Hamasiga kaasas. Nädala pärast konflikti puhkemist pääsisin koos kaaslastega üle Oniinemäe ja evakeernikuga Iisraist koju. Selleks ajaks olid tavapärased lennuliinid lõpetanud oma lennud Iisraeli. Mitmed riigid korraldasid eri lend oma kodanike välja viimiseks. Eesti konsul Iisraelis Robert Terevski vahendas meile Austria valitsuse korraldatud lennule saamise. Austria valitsus saatis diplomaatilise lennu sponsoreerid oma kodanike Iisraeli kojuviimise, kuid võttis vabadele kohtele ka heade liitlaste kodanike. Meile tuli pakkumine reede hommikul ootamatult. Aega anti üks tund, et pakkida kohrit, hotellist välja registreerida ja jõuda Jerusalemast penguriooni lennu väljale. Teada saades, et ka meie olemasolev broneering, mis oli juba paar korda edasi lükkatud, eelsesse oli tühistatud. Võtsime selle pakkumise vastu. Sõperand Seiler, kes elab Jerusalemast nõussus meid autoga lennujaama viima. Jõudsime sinna viimasel minutil olime veel viimased inimesed, kes sellele lennukile pääsesid. Eesti ja Austra diplomaadid tulid autoni vastu, eeskortisid meid läbi kõigi protseduuride lennuväljal ja väravasse jõudsime vaid viis minutit enne lennuki väljumist. Ka edasi, et lennud koju sujusid hästi, Saime pilgeni täis lendudele viimased piletid nii viinist Frankfurti kui ka Frankfurtist Tallinna lendudeks. Tallinnas maandusime veel sama päeva ööl, tund pärast südaööd. Iisrael on endiselt provotseerimata ülekohtuse rünnaku all. Ühe päevaga tapeti rohkem kodanike kui kogu ajaloos pärast holokausti. Vahendane üritab vaatamata oma ilmselgele kurjusele jätta kogu maailmale muljat, nagu oleks Iisrael selles konfliktis süüdi. See on koht, kus kõigil kristlastel on vaja teha moraalselt õige valik, milleks on väljendada ühe mõttelist ja selget toetust Iisraelile. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid. Mina olen saate jõud Peter Võsu. Dakot Iisraeli minutid. Ah, <tune> samra, šemha el joh. Eh, Kul yamei chayinu, Adonai lehosh niieni huu nenagen nennagin Kul yamei chayinu, azamra, baha kol yame hayinu adonai lehoshi ei ni kunikotai nanage nu kon yame hayei nu kon haye hayaino al bayt adonai koyame hayaino kon yamai hayaino kon yamai hayaino Helion esmekha bekha kol All <Lilly�> <He was> <Granny> days you know, of life I take to the Father is so young Now all day I take to the Albeit Adonia mej, chej no con Yamej, Haei noei, amej, chiaey no Albeit, Adonade, Amej, Chaye no con Yamej, Halle Hay no al